12. fejezet tanács Egyszerre nagy lábdobogást támadta fedélzeten. Hallottam, amint az emberek előrontottak a hátsó és első kabinból, és egy szempillantás alatt kisúramban a hordomból, meglapulva az alsó vitorla alatt, nagyot kerültem a hajó fara felé, és éppen idejében bújtam elő a nyílt fedélzeten, hogy Hunter és Livzi doktor mögött a hajó orra felé rohannak. Itt már egybegyült az egész hajós nép. A hold föltűnésével szinte egyszerre eltűnt a kilátást elzáró kötfátyol is. Néhány mérföldi távolságban délnyugatra tőlünk két alacsony dombot vettünk észre, és mögöttük emelkedett egy harmadik magasabb halom, melynek a csúcsát még elborította a köd. Mind a három szabályos kúpalakot mutatott. Ennyit láttam, szinte álomban, mert még nem tértem magamhoz abból a szörnyű félelemből, mely pár perccel ezelőtt még annyira lenyűgözött. És ekkor fölharsant Smollett kapitány hangja, amint parancsokat osztogatott. A hiszpányóla néhány fokkal jobban nekifeküdt a szélnek, és most olyan irányba haladtunk, hogy éppen a sziget keleti oldalának tartottunk. – Most pedig, emberek? – szólt a kapitány, mikor minden el volt igazítva. – Van-e köztetek valaki, aki járt ezen a szigeten? – én, uram, felelt a szilver. Itt vettünk föl egyszer vizet, mikor egy kalmárhajón szakács voltam. A horgonyhely délfelülesik egy kis szigetecske mögött hajósajtam, kérdezte a kapitány. Úgy van, uram, csontvás sziget a neve. Valaha kalózok tanyáztak itten, és volt közöttük egy tengerész, aki ismerte az összes nevet. Az a halom ott észak felé... Az elő halom, mert három domb van itten, amelyek déli irányban vonulnak. Elő, fő és hátsó árbóczhalom, uram. A főhalom, az a vastag, ott a felhővel az ormán, azt rendesen messzelátó dombnak nevezik, mert ott helyezték el az előörseiket, mikor a hajójuk itt horgonyzott tisztogatár céljából. Mert itten szoktak volt nagy takarítást rendezni, a hajójukon uram, engedelmet kérek. – Van nálam egy térkép! – szólt Smollett kapitány. – Nézze meg, jó helyen járunk-e! A hosszú Jones szemei majd kiugrottak, mikor kezébe vette a térképet, de a papíros olyan gyűretlennek látszott, hogy rögtön tudtam, milyen csalódás fogja érni. Nem az a térkép volt, melyet Billy Bones ládájában találtunk, hanem annak pontos másolata – Mindenben tökéletes párja, nevek, magasságok, mélységek mind megjelölve a vörös keresztek és a széljegyzetek kivételével. Bármennyire fájdalmas volt a meglepetése, Szilver elég erősnek mutatkozott, hogy eltitkolja. Igen, uram, ez az a hely minden esetre is, nagyon szépen megrajzolva. Majon kinek a munkája lehet? Csodálkozom, mert a kalózok az ilyesmihez alig érthettek. Á, ah, itt van, két kapitány horgonyhelye, igen. Így nevezte a pajtásom ezt a kikötőt. Innen erős áramlatvíz déli, majd északi irányban a nyugati part mentén. Jól tette, uram, mikor a szél irányában maradt és a sziget viharos oldalának tartott. Ha az a szándéka, hogy horgonyt vessen és itt vesztegeljem, keresve sem találhat jobb helyet ezen a vidéken. Köszönöm ennek, barátom. Szólt szmolet kapitány. Majd még igénybe fogom venni a szívességét, elmehet. Meglepődve néztem, milyen hidegvérrel vallotta be a hosszú a szigetre vonatkozó ismereteit, és be kell ismernem, hogy majd kivert a hideg, mikor láttam, hogy felém közeledik. Bár sejtáme sem lehetett arról, hogy minden szavát meghallottam az almás hordóból, Mégis úgy megborzottam annyi kegyetlenségtől, ravasságtól és hatalomtól, mely benne összpontosult, hogy alig tudtam palástolni reszketésemet, mikor kezét rátette a karomra. Háj, ez a sziget kedves hely egy olyan legénykénnek, aki szeret körülnézni. Lehet itt fürödni, fákra fölmászni, kecskét hajszolni, és te is úgy azokon a dombokon, mint a kecske. Én is szinte megifjodom tőle, szinte elfelejtem, hogy falával járok, bizony. Jó idő volt az, mikor még fiatal voltam, és tíz új volt a lábamon, arra biztosítalak. Ha egy kis útra akarsz indulni, csak szólni kell az öreg Johnnak, majd ad az egy kis elemózsiát útra valóul. És a legbarátságosabb motorban a vállamat veregetve elbicegett előlem, és leereszkedett a hajó belsejébe. Smollett kapitány, a lovag és Livzi doktor a hajóhídon beszélgettek, és én bármennyire szerettem volna nekik mindent elmondani, nem mertem őket a nyílt fedélzetem megszólítani. Míg azon töprengtem magamban, hogy valami tetszetős kifogást találjak, Livzi doktor odaszólított maga mellé. Lent felejtette a pipáját, és minthogy nem tudott ellenni dohány nélkül, azt kívánta tőlem, hogy hozzam föl neki. De mihelyt annyira közel értem hozzá, hogy meghallhatta a hangomat, anélkül, hogy mások is megneszelhették volna, rögtön kitört belőlem a szó. – Doktor úr, fontos beszélni valóban. Menjen le a kapitánnyal és a lovaggal a kabinba, és aztán valami ürügy alatt hivasson engem. Borzalmas híreket kell közölnöm. A doktor kisé elfehéredett, de aztán visszanyerte az önuralmát. – Köszönöm, Jim! – Szólt hozzám hangosan, mintha valamire megfeleltem volna neki, csak ennyit akartam kérdezni. Azzal sarkon fordult, és a másik kettőz csatlakozott. Egy darabig együtt diskuráltak, és bár egyik sem látszott meghökkenni, mégis bizonyos voltam a felől, hogy Livzi doktor közölte velük a kérésemet. A legközelebbi dolog, amit hallottam, az volt, hogy a kapitány kiadta a parancsot Job Andersonnak, és a következő percben. Megszólalt a jelzősíp a fedélzeten. Fiaim, szólt Smollett kapitány az összegyűlt legénységnek, van egy szavam hozzátok. Ez a föld, amely föltűnt a látóhatáron, tulajdonképpen a mi utazásunk célja. Trelóni úr, mint bőkezű gavallér, jól tudjátok mindannyian, éppen egyet mást kérdezett tőlem, és én abban a helyzetben voltam, hogy kijelenthettem, hogy a hajó minden legény fönt és alant híven teljesítette a kötelességét, semmi kívánivalót nem hagyva hátra. Nos hát, ő, mármint trelloni úr, meg én, meg a doktor, lemegyünk a kabinba, hogy a ti egészségetekre és szerencsétekre poharat ürítsünk, és ti is kaptok egy kis gurogot, hogy a mi egészségünkre és szerencsénkre ürítsétek. Már én azt mondom, hogy ez nagyon szép dolog, és ha ti is ezen a véleményen vagytok, akkor egy kis tengerészéjent kiáltsatok annak az úriembernek az egészségére, akinek ezt köszönhetjük. Az éjjel fölharsant. De olyan szívélyes és hangos volt, hogy be kell vallanom, alig mertem volna elhinni, hogy ugyanezek az emberek a vérünkre szobjúhoztak. Még egy éjjelent, Smolett kapitányra! Kiáltott föl a hosszú John, mikor az első elhangzott. Ez is épp olyan jó kedvel történt. Erre a három úriember eltűnt a kabin irányában, és nem sokára jött a parancs, hogy Jim Hawkins rögtön a kapitány úr elé. Együtt találtam őket az asztal körül. Egy üveg spanyolbor és egy kevés malaga szőlő volt előttük, és a doktor ontotta a füstöt, parókája az ölébe rakva, ami nála az izgalomnak a jele volt. A hátsó ablakot kinyitották, mert meleg volt az éjjel, és látni lehetett a holt fényt, amint megcsillant a hajósodrában. Nos, Hawkins szólt a lovag, neked valami mondani valód volna, halljuk hát. Engedelmeskedtem a felszólításnak, és a lehető legrövidebben elmeséltem szilverék beszélgetésének minden részletét. Senki sem szakított félbe, mielőtt a végére értem volna. Sőt, mind a hárman mozdulatlanul halotti csöndben ültek, Szemüket le nem véve rólam. Jim, szólt végre Livzy doktor. Ülj egy székre. Azzal leültettek maguk közé az asztalhoz, töltöttek nekem egy bort, kezembe nyomtak egy fürd szőlőt, és mind a hárman egyik a másik után felém hajolva egyenként az egészségemre ülítették a poharukat, megköszönve a jó szolgálatomat, és dicsérve a szerencsémet és bátorságomat. Nos, kapitány... Szólt a lovag. Önnek igaza volt, én pedig tévedtem. Kijelentem, hogy szamár vagyok, és várom az önrendelkezéseit. Én épp olyan Samár vagyok, uram mondta a kapitány. Sose hallottam olyan legénységről, mely föl akart lázadni, és ne árulta volna el magát valamivel. Mindig akadt valaki, akinek helyén volt a szeme, és észrevette a dolgot, és megtette a kellő lépéseket. De ez a legénység, tette hozzá a kapitány. Ez mindent fölülmúl. Kapitány, szólt a doktor. Engedelmet kérek, de gondoljon szilverre, nem közönséges emberrel van dolgunk. Valóban nem közönséges látvány, ha egy vitorla keresztfáján fog lógni, válaszolt a kapitány. De ez csak beszéd, és nem vezet semmi óra. Tekintetbe kell vennünk néhány körülményt, és Trelawney úr engedelmével... Föl fogom sorolni őket. Ön a kapitány, uram. Önt illeti elsősorban a szó. Mondta lovag méltóság teljesen. Először is, kezdte Szmolet kapitány. Tovább kell folytatnunk utazásunkat, vissza már nem fordulhatunk. Ha ellenkező parancsot adnék, nyomban kitörne az endülés. Másodszor. Nem kell elsietnünk a dolgot. Legalábbis addig nincs miért aggódnunk, míg meg nem találtuk a kincset. Harmadszor, van egy-két hűséges emberünk, mert előbb vagy utóbb úgyis összetűzésre kerül a sor. És nekem az az indítványom, hogy üstökön kell ragadni az alkalmat, amint mondani szokás, és közibük kell csapni egy szép napon, mikor legkevésbé lesznek rá elkészülve. Számíthatunk az ön szolgáira, lovagúr, azt joggal fölteltem. Akár saját magamra, jelentette ki a lovag. Három ember, számította a kapitány. Velünk együtt hét, ezt a kis hókénzt is beleszámítva. Most lássuk, a legénységből kiben bízhatunk meg. Valószínűleg azokban, akiket Reloni maga fogadott föl, szólt a doktor, mielőtt még ez a Silver az útjába került. Nos, felelt a lovag. Éppen Hans volt az egyik emberem. Én is azt hittem, hogy megbízhatom benne, tette hozzá a kapitány. És ha az ember meggondolja, hogy ezek mind angol emberek, tört ki a lovakból az elkeseredés. Kedven volna az egész hajót a levegőbe röpíteni. Hát, uraim, szólt a kapitány, nem sok reménységünk lehet a dologban. Türelemmel kell lennünk, akár tetszik, akár nem, és jól kinyitni a szemünket. Próbára teszi az embert, azt tudom, mulatságosabb volna íziben közéjük csapni, de hiába. Előbb meg kell ismernünk az embereinket. Maradjunk nyugton, míg kedvező szelet nem kapunk, ez az én véleményem. A kis Jim, szólt a doktor, több szolgálatot tehetnek, mint bárki. Az emberek nem sok ügyet vetnek rá, és Jimnek nyitva a szeme. Hawkins, minden reményemet beléd vetem. Tette hozzá a lovag. Pedig nekem az inamba szállt erre minden bátorságom, mert éreztem, hogy... Nem tudok rajtuk segíteni, és mégis a körülmények különös alakulása folytán valóban nekem köszönhették a megmenekülésüket. Mert bármennyit is beszélgettünk, csak hét ember volt a huszonhat közül, akikre bizton számíthattunk. És a hét közül az egyik még gyerek volt, úgyhogy a mi részünkről hat felnőtt ember állott szemben, tizenkilenc ellenféllel.